PUNCÍ PRA Moi boa tarde, dende con barro. A Asociación pola Defensa da Ría, a Plataforma Ulloa Viva e a Plataforma de Defensa da Ría da Arousa presentaron o pasado lunes 19 de maio a convocatoria da marcha contra as celulosas que se celebrará o domingo 1 de xuño ás 12 horas. A mobilización que partirá simultaneamente das Alamedas de Marín e Pontevedra rematará fronte á fábrica de Ancen en Lourizán e concluirá cun xantar popular e un concerto na Alameda de Pontevedra. Antón Massa, o presidente da Asociación pola Defensa da Ría, destacou que este ano a marcha ten un aliciente máis, porque a loita contra Ence e Altri é parte da mesma loita. E subliñou que a convocatoria ten que servir para que Altri nunca seixa unha realidade. Massa amosouse convencido de que a celulosa de Altri non se vai instalar nunca, por tres motivos fundamentais que sinalou non vai conseguir a financiación que precisan algún organismo vinculado á explotación da auga do río Ulla terá que decir algo e sobre todo porque mentras Manteñamos, dixo, un nivel de movilización Como o que se está a facer agora en Galicia Contra a instalación de Altri, esta non se vai instalar O presidente da asociación destacou As semelhanzas entre ambos proxectos celulóxicos Como parte dun modelo extractivista A de Altri destrozaría o modo de vida daquela zona Que está baseada na explotación de recursos gandeiros e agrícolas E tamén afecta o camiño de Santiago mentras que Ence esnaquizou o marisqueo e a pesca. Ademais, sinalou que o problema fundamental é a eucaliptización masiva, non só dos montes, senón de moita terra de labor terra agrícola e pastizais que son ocupados polo eucalipto. Masa recordou que cando se instalou en Lourizán instalouse directamente en riba do mellor dos bancos marisqueiros da ría de Pontevedra, destruindo tamén as playas urbanas que había entre Pontevedra e Marín. Pola súa parte, Mónica Cea, integrante de Ulloa Viva, explicou que tras o anuncio da declaración de impacto ambiental sobre Altri e ante a inminente autorización ambiental ambiental integrada, consideramos que é momento de sair á rúa para reclamar o respecto ao territorio e a veciñanza. A plataforma ven de publicar na súa web o expediente completo do proxecto o que tiveron acceso como parte interesada. A representante de Ulloa Viva informou tamén sobre a campaña de financiamento colectivo aberta pola Plataforma para a arrecadación de cartos para poder exercer tantas accións administrativas como xurídicas necesarias. Ángel Villanueva da Plataforma para defensa da ría de Arousa, fixo un chamamento a participar na marcha. Explicou que a ría de Pontevedra está moi danada pola celulosa de Ence e a de Arousa tamén o estará se Altri chega a funcionar. Advertiu Villanueva de non esquecer que o río Ulla, que abastece fundamentalmente á ría de Arousa, verá como esta celulosa pretende implantarse na súa cabeceira. Toda a contaminación que se produza nesta celulosa, que non é pequena precisamente, vai baixar polo río e vai chegar á ría máis productiva que temos en Galicia. Alertou que estamos fronte a un cambio de modelo coa destrucción do modelo de vida do interior de Galicia e, consecuentemente, tamén do modelo de vida da Ría de Arousa e da Costa. O representante da Plataforma para a Defensa da Ría de Arousa aportou datos concretos sobre o impacto económico da Ría de Arousa. 1.540 mariscadores a pé o 44% de Galicia. 1.548 embarcacións pesqueiras De marisqueiras o 40% de Galicia 2.319 bateas de Mexillón 68,7% de Galicia que xeran 4.177 empregos directos dos que 951 son por conta alhea Ademais, os empregos xerrados en terra polas bateas multiplicarían por 4 esa cifra, chegando a 16.708 postos de traballo tamén sinalou que 200, 253 operadores de agricultura rexistrados no Consello Regulador da Agricultura Ecolóxica de Galicia 140 corresponden á Ría da Arousa Os convocantes alertaron tamén do consumo de auga previsto por Altri 46 millóns de litros diarios e advertiron que devolverán 30 e tantos millóns a máis de 20 graus de temperatura A marcha do 1 de junho convocase facendo un chamamento a toda Galicia e os organizadores agardan que teña unha afluencia maior que as tradicionais que se celebran só contra a factoría de ANCE para demostrar o rexeitamento social a estes proxectos celulóxicos. Pasamos a outra cousa. Vedra Gráfica, o festival da banda deseñada de Pontevedra, chegou á súa terceira edición, segundo o alcalde, Miguel Anxo Fernández Lórez, consolidada como un dos referentes do cómic a nivel estatal. O festival abriu... Este xove xa súas portas na plaza da ferrería cunha inauguración oficial que dá paso a catro días nos que a cidade se converte en capital da novela gráfica coa visita de 25 autores de proxección internacional convidados. O impulsor do festival e director do garaxe hermético Kiko da Silva inaugurou a cita cultural mostrando o seu orgullo polo apoio da súa cidade de adopción a novena arte y asegurando que a deste 2025 é unha edición moi especial que confirma que o proxecto segue a medrar e polo esforzo do Concello por facer cinco exposicións en paralelo ao festival. Como xa ocorreu en 2024, Vedra Gráfica sai a rúa e ten na Praza da Ferrería unha carpa con 24 postos de librarías de Pontevedra, Vila García e Santiago e tamén algúnas editoriais. Destaca este ano unha exposición na Casa Consistorial, recién rehabilitada, será a historia da banda deseñada en 40 orixinais, con 40 orixinais do coleccionista e divulgador do cómic Jaume Baquera. A colaboración entre novos cinemas e Vedra Gráfica trai a Pontevedra un ciclo de proxeccións enmarcado en Fora de Campo, a sección do festival que expande a súa acción cultural durante todo o ano. Onde Benres houve unha sesión matinal de cinema no teatro principal onde se proxectou Mafalda a película. A primeira adaptación animada do célebre personaxe creado por Kino é pola tarde a proxección de Corto Maltés a corte secreta dos arcanos que se mergullan na Rusia revolucionaria a través das aventuras do personaxe de Hugo Pratt. A terceira cita desta colaboración será o 28 de maio, ás 20.30 horas, cunha proposta que une cine, memoria e ilustración a proxección de Morte dun ciclista de Juan Antonio Bardén, clásico do cinema español que cumpre 70 anos. E outra cousa, este martes votou a andar A segunda edición do Festival de Cáns, o certame audiovisual conta cunha programación na que o cine e a música van damán e que conta co antimilitarismo, memoria e despoboamento como temas centrais. A tamañado domingo por esta aldea de... do Porriño pasan milleiros de persoas de todo o país e se hai que destacar alguén será o nome do director e produtor compostelán Alfonso Zarauza, premio pedigrí deste ano. O festival tamén entrega tres chimpins de prata que premian o impulso e a defensa de profesionais e veciños do festival e da aldea. Son para a actriz Nerea Barros, a cantante Uxía Senlle e o veciño Adriano Campos. Na competición de ficción e animación do Festival de Cans hai 10 obras, eh, terá nove estreias entre as estreias en Galicia, unha das máis esperadas é A de Fon Cortizo que chega a Cans despois de ser recoñecida como a mellor curta do Festival de Moscú. Un apartado importante é Minicans para os máis pequenos, con actividades dirixidas a alumnas e alumnos de entre 8 e 14 anos que visitan o festival desde centros educativos de toda a Galicia. Poden facer un percorrido pola aldea para coñecer a historia do festival e a súa relación co territorio e aprender conceptos cinematográficos, pero, ademais, Minicans ofrece unha chea de actividades pensadas para elas e eles, concertos, curtametraxes de animacións, obradoiros, contacontos, cans sempre destaca pola importancia que concede á programación musical. O cartel musical inclúe máis de 25 actuacións: estarán Biznaga, Guadalupe Plata, Santero e los muchachos, a banda da Loba camaño e a Meixeiras, e tamén o regreso de Susana Seivane aos escenarios despois dun ano afastada por motivos de saúde. Na tarde do venres puidose ver Misledia, película de 1916 que está considerada a primeira obra de ficción rodada en Galicia e na que Castelao ten un papel como actor. E despídome até o vindeiro sábado con Pedro Guerra, que interpreta con, Cico, con Chico César o tema do cantautor brasileiro A Primeira Vista, que teñen unha boa fin de semana. Cuando vi a salir skate a baile Al brillar la mirada entendí Cuando tuve las volé Cuando me llamo allá fui Cuando me di cuenta estaba ahí Cuando te encontré me perdí En cuanto te vi dancei quando o olho brilhou entendi quando criei asas voei quando me llamaste eu fui e sem darme cuenta cheguei quando te encontrei me perdi e quando te vi me apassione amara zai solle Me chamaste, eu fui quando dei por mim, tava aqui quando te encontrei me perdi, quando vi, vi você me apaixonei. Amar a minha dança é